Výskyd a výslovnosť rázu. Charakteristickou črtov spisovnej slovenčiny je splývavá výslovnosť. Rozumieme pod ňou viazanie slov v plynulej reči s hladkým prechodom a so zmenami hraničných hlások. So splývavou výslovnosťou súvisí aj veľmi rozšírený jav znelostnej asimilácie. Vetu, Zanková Evou obišli ostatnú časť mesta? Môžeme povedať bez prestávky v neprerušenom artikulačno-akustickom prúde. Zanková Evou obišli ostatnú časť mesta. V tejto vete sa vtedy na dvoch miestach uskutoční znelostná asimilácia. Vyslovíme zankou časť mesta, nie s ankou časť mesta. Na hranici ostatných slov sa stretajú samohlásky. Tie sa nemenia a prechody medzi nimi sú plynulé a hladké a ak vo vete neurobíme prestávku, jedna samohláska prechádza bez prerušenia zvukového prúdu do druhej. Nevyslovíme, s Ankou a Evou obišli ostatnú časť mesta, ale s Ankou a Evou obišli ostatnú časť mesta. Opakujte. Zankov a Evov ostatnú časť mesta. Zankov a Evov ostatnú časť mesta. Toto spájanie slov s splinulým prechodom medzi samohláskami a s ich postupným rozoznievaním na začiatku slova robí slovenskú výslovnosť splývavou. V splývavej slovenskej výslovnosti sa totiž iba vo zvláštnych situáciách vyslovuje ráz. Ráz, tzv. tvrdý, ostrý alebo pevný hlasový začiatok, hlasivková explozívna spoluhláska, hlasivková neznelá spoluhláska alebo predraz, ako sa tento jav volá v literatúre, je osobitný spôsob nasadzovania hlasu a jeho rozozvučania na začiatku slova. Pri ňom sa hlasivky roztvoria prudkým odtrhnutím, prejavujúcim sa nárazovým rozoznením hlasu. Preto sa mu hovorí ráz, tvrdý, ostrý hlasový začiatok. Tvrdý hlasový začiatok, ráz, sa podobá na neznelé spoluhlásky ako P, T, K, vlastne P, T, K. Tvrdý hlasový začiatok sa aj správa ako neznelá spoluhláska. Na hraniciach slov sa pred ním znelá hláska asimiluje na neznelú, ako pred prestávkou alebo pred neznelou spoluhláskou. Vtedy sa chybne povie pod oknom, na miesto pod oknom, nadúrovňový na miesto správneho nadúrovňový. Chyba v asimilácii vznikne práve preto, že sa nasledujúca samohláska vysloví zrázom. Pri mekkom, hladkom a nedyšnom, nešumovom začiatku fonácie sa hlasivky rozkmitajú postupne a hlas nadobúda plnú intenzitu po niekoľkých hlasivkových kmitoch. Uvedené príklady znejú takto. Opakujte po nás. Pod oknom. Pod oknom. Nadúrovňový. Nadúrovňový. V spisovnej výslovnosti sa ráz vyskytuje iba vo zvláštnych situáciách, a má silnú tendenciu po štylistickej príznakovosti. O výskyte rázu možno povedať toto. Vnútri rečového taktu na hraniciach slov sa v spisovnej slovenčine ráz vôbec nevyskytuje. Nevyslovujeme pri okne, ba ani ona, lež pri okne, ba ani ona. Ráz sa v spisovnej slovenčine nevyskytuje ani na hraniciach morfém, a na hraniciach slovných základov v zložených slovách. Nevyslovujeme naopak, neochotný, veľko obchod, aj naopak, neochotný, veľko obchod. Rád sa v Spisovnej slovenčine môže vyskytnúť na začiatku vety a inde, po prestávke keď sa prvé slovo začína samohláskou, a to zvlášť v citovo zafarbených výpovediach. Napríklad, odstúp z cesty. sa častejšie vyslovuje iba v silne citovo zafarbených slovách, v citoslovciach, zvolaniach a vo zvukomadebných slovách. Napríklad, oj, ach, ej, ale, i, Me -e -e. Pred prestávkou sa rázom môže aj končiť artikulácia samohlásky. Býva to pri vyjadrení ostrého nesúhlasu. Napríklad nie. ba. A pri vyjadrení údivu. Áno. Rázom sa končí aj samohláskový nosový zvuk pri vyjadrení záporu, teda zvuk alebo je to však nespisovný rečový prostriedok. Výslovnosť samohláskových skupín Samohlásky sú nositele slabičnosti. To znamená, že v slove je aspoň toľko slabík, koľko je v ňom samohlások. Slabika sa obyčajne skladá z dvoch základných prvkov, zo samohlásky a spoluhlásky. Pravda, osobitnú slabiku môže tvoriť aj samohláska bez spoluhlásky, napríklad spojka A, I, alebo v slove OKO. o ko. Ak sa bezprostredne vedľa seba vyskytnú dve samohlásky, patria do rozličných slabík, a slabičná hranica prebieha medzi nimi. V tej istej slabike by obidve mohli zostať iba tak, že by niektorá z nich stratila slabičnosť. Zmenila by sa na menej zvučnú hlásku, ako sú samohlásky. Musela by sa zmeniť na zvučnú spoluhlásku, na sonóru. V koreni domácich slov sa v Slovenčine samohláskové skupiny nevyskytujú. Môžu byť iba v predponových slovách, to je typ slov vyučiť poistka. V zložených slovách ako savoký, sebaistý, a pravdaže v prevzatých slovách. Samohlásková skupina v domácich slovách signalizuje teda zloženosť slova. To protirečí výskytu samohláskových skupín v korení slova. Preto jedným zo znakov zdomácňovania prevzatého slova je aj odstraňovanie samohláskových skupín. Deje sa to dvoma spôsobmi. Oslabením samohláskovej kvality niektorej samohlásky alebo vsunutím spoluhlásky medzi samohlásky. Ak sa oslabí samohlásková kvalita niektorej samohlásky v takejto skupine, čiže ak sa samohláska zmení na sonóru, Stratí zohľadom na susednú samohlásku vlastnosť slabikotvornosti. Ak sa takto zmení prvá zo skupiny dvoch samohlások, vznikne dvojhláska. Práve tak vznikla dvojhláska ja v slovách diabol, patriarchálny, socializmus. Dvojhláska je v slovách hieroglif, orient. A tak ďalej. Samohlásková skupina sa však môže odstrániť aj vsunutím spoluhlásky. Najčastejšie sa do samohláskových skupín vsúvajú spoluhlásky J a V. Svedčia o tom nárečové tvary ako kakavo, kóreja, ideja, lajik a iné. Modelom a oporou pre výslovnosť samohláskových skupín v Slovenčine sú domáce slová ako naučiť, vyorať, poistka, zaobísť sa, preukaz, poukaz, poobriekať, dozaista, okoloidúci a iné. Samohláskové skupiny vznikajú v rečovom prúde aj na hranici slov, ktoré sa vyslovujú bez prestávky, ako napríklad v spojení zánkov a evou, ktoré sme uviedli v predchádzajúcej kapitole. Hovorili sme, že sa tu v spisovnej slovenčine medzi samohlásky nevsúva ani rás, ani nejaká iná spoluhláska. Samohlásky si zachovávajú plnú samohláskovú hodnotu a vyslovujú sa vo dvoch slabikách. Táto výslovnosť sa v spisovnej slovenčine ustárila aj v prevzatých slovách. Nevyslovujeme teda piano, ani piano, ale piano. Nie akcia, ani akcia, ale akcia. Nie hyena, ani hyena, ale hyena. Nie gymnázium, ani gymnázium, ale gymnázium. Pozorujte výslovnosť samohláskových skupín v spomalenom tempe. Naučiť, vyorať preukaz. Teraz v normálnom tempe naučiť, vyorať preukaz. Práve takto sa vyslovujú aj samohláskové skupiny v prevzatých slovách. Opakujte. Akcia. Akcia. Prémie. Prémie. Hyena. Hyena. Duo. Duo. GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM Ako sme už tiež spomenuli, v slovenčine dokonca rozlišujeme slová ako VIE a VIE, KOPIA, KOPIA, KÓPIA, MARIA, od neurčitku mariť, MARIČSA, a MÁRIA. Výslovnosť so súvnou spoluhláskou pokladáme v spisovnej slovenčine za menej kultivovanú. V neutrálnom a vyššom štýle spisovnej výslovnosti sa samohláskové skupiny vyslovujú takto. Cvičte s nami. Skupina IA. Akcia. Akcia. Dialekt. Dialekt premia, premia skupina ie diereza, diereza, akcie akcie premiér. Premiér Skupina Uo, Duodecima. Duodecima, Fluor, Fluor, Skupina Ium, Gymnázium Gymnázium. Skupina I.O. Prémiový. Prémiový. Biológia. Biológia. A tak ďalej. Podobne vyslovujeme aj slova ako prémia, diamant, miniatúrny, edícia, premiéra, hiena, chemikálie, dielektrikum, diéty, substituovať, patriot, oceán, neón a tak ďalej. V mnohých pôvodne cudzých slovách dnes už vyslovujeme dvojhlásky hovoríme Kiahne, nie kiahne, orient, nie orient, podobne fašiangi, piecoelektrina, socializmus. diftongickosť sa prejavuje aj mekčením predchádzajúcej spoluhlásky T, ako v slovách golier, halier, inžinier, pilier, hotelier, Pionier. Ak skupina samohlások stojí na konci ohybného slova, nediftongizuje sa. Posledná samohláska sa totiž pokladá za gramatickú, respektíve pádovú, ohýbaciu príponu. Vznikajú tvary Ázia, Ázie, Ázii, Áziu, Áziou a podobne. Preto teda v slove hierarchia je prvá skupina dvojhláska, je. Koncová skupina je však rôznoslabičná. Hierarchia, hierarchie, hierarchii a tak ďalej. Ten istý javia aj v slovách hľalia, pasia, patália. Pred takouto skupinou pravda, že sa nemekčí ani predchádzajúce l. Preto nevyslovujeme ľalia ani ľadia. Lež, opakujte. Ľalia, ľalia, patália, patália, pasia, pasia. Ešte častejšie sa samohlásková skupina mení vtedy, keď samohláska I, U je v samohláskovej skupine na druhom mieste. Vtedy pravda, že nehovoríme o diftongizácii, lebo v slovenčine nie je kresavých dvojhlások. To je dvojhlások I, EI, AU, EU a tak ďalej. Vyslovujeme tu však podobné hlásky ako v domácich slovách, keď v tej istej slabike, Nasleduje po samohláske j alebo v ako v slovách čaj, dajte pravda. Takto sa vyslovujú aj slová ako kojné, ojdipovský, auditorium, automat, fauna, kaucia, kaučuk, kaukas, kolaudácia, leukoplast, paušálny pauza, reštaurácia, reuma, sauna, trauma a mnohé iné. Precvičte si túto výslovnosť v nasledujúcich príkladoch. Opakujte. Medajla, medajla, majzena, majzena, Auto, auto, leukocit, leukocit, automat, automat, kaucia, kaucia, leukoplast, leukoplast. REUMA REUMA Ak po samohláskovej skupine nasleduje sonórne L, ktoré patrí do tej istej slabiky ako predchádzajúca samohláska, pripúšťa sa v spisovnej slovenčine dvojaká výslovnosť. EMAIL DŽAUL FAUL KRAUL ALEAJ Email, Jaul, Faul, Kraul. Ak l patrí do nasledujúcej slabiky, vyslovuje sa predchádzajúca samohláska v samohláskovej skupine iba ako sonórna spoluhláska. Tak je to v slovách faulovať, emajlový. Výsky a výslovnosť samohlásky E. Samohláska E je charakteristický zvuk slovenčiny. V spisovnej slovenčine sa vyslovuje iba po perných spoluhláskach P, B, M, V. V nárečiach sa E vyslovuje aj po iných hláskach, najmä po mekkopodnebných spoluhláskach, napríklad v slovách kameň, Kat, aj v slove mat a podobne. Výslovnosť tejto hlásky nie je v nárečiach rovnaká. Môže mať výraznejšie alebo menej výrazné eové zafarbenie. Hovoriaci, ktorí ju nepoznajú z rodného nárečia, osvojujú si jej výslovnosť dosť ťažko. Súvisí to s jej artikulačno-akustickou osobitnosťou. Na rozdiel od všetkých ostatných slovenských samohlások je to akási pohybová samohláska. Artikulačným cieľom pri nej nie je iba zaujatie alebo dosiahnutie vrcholovej a charakteristickej pozície, lež aj zmena, najmä zmena tvaru a polohy jazyka počas výslovnosti A. V slovenských hlások sa preto foneticky charakterizuje ako tzv. pohybová hláska, no upozorňuje sa, že ju nemožno stotožňovať so slovenskými dvojhláskami. Pozorujte znenie A v spomadenej výslovnosti. vedne dne, pata, žrieba, Pamiať. Je to hláska, ktorá sa súčasne podobá na E i na A. Nacvičme si teraz výslovnosť A. Peta, peta, žrieba, žrieba, mňaký, Mäcky, vednúť, vednúť, nevedza, nevedza. V spisovnej slovenčine sa vyvinul taký stav, že hláska E sa vyslovuje najmä v určitých situáciách, akoby príležitostne a najmä vtedy, keď hovoriace mu osobitne záleží na zvukovom formovaní prejavu. Výslovnosť samohlásky A sa hodnotí ako príznaková, ako charakteristická pre vyšší štýl spisovnej výslovnosti. Preto dnes v neutrálnom štýle spisovnej výslovnosti žiadame výslovnosť PETA, MESO, väčší, NEVEDZA. Pri niektorých slovách vznikla osobitná situácia. Tak formy žrieba, žriebací, žriebatko, bábe, púpe, chlápe, dúpe, holúbe, svove, žiabe, patria do vyššieho štýlu. V neutrálnom štýle vyslovujeme žrieba, žriebací, žriebatko, žiaba a tak ďalej. Slová seme, teme, breme, pleme, rame, veme sú dnes zastarané. V neutrálnom štýle spisovnej výslovnosti sa namiesto nich používajú podoby semeno, temeno, bremeno, premeno, rameno, VEMENO Na záver treba upozorniť, že všetci profesionáli slova, ako sú učitelia slovenčiny, herci, hlásatelia, musia vedieť nenásilne a správne vysloviť aj túto hlásku a musia tiež vedieť, kedy ju možno a treba vysloviť. Musia sa ju naučiť vyslovovať aj všetci žiaci. Učiteľ musí žiadať, aby jaci vo vyššom štýle, napríklad aj na hodinách čítania, vyslovovali už v najnižších triedách základných škôl. Upozorňujeme, že výkladovú časť tohto kurzu realizujeme v neutrálnom štýle spisovnej výslovnosti.